«Прощай, Марто». Але ще якийсь час стояв. Чув, як вона відчинила і зачинила двері. Отже, він вільний, але такий спосіб розлуки здавався йому просто бридким. Вона пошила мене в персонажі 18 століття. В якісь донжуани, чорт, бери дому, він, ідучи додому. Далеко краще і сучасніше було б, якби він виклав усі причини, з яких розлука неминуча. Пояснив би їй усе гаразд, а вона, поплакавши, погодилася б. І навіть лягаючи спати, відчував іще прикрість. Але вранці молодий професор, хоч і не переставав визнавати Мартину поведінку загать нераціональну, своє становище визнав за цілком певне. Чи не однаково, як саме дійшлось до того, що він хотів? «Не процеси важать, а наслідки. До того ж, та дівча вганяє за ілюзіями. Хай має їх. Зрештою, все обійшлось прекрасно. Він вільний. Це основне. І дурень він був, що вчора якось інакше до цього поставився. В мене є ще рештки сентиментальності, подумав він. Цілий день професор завзято працював і передусім закінчив статтю про наслідки попередньої серії спроб. Почато оце недавно вільними від побачень вечорами». Беручи під увагу роботу американського вченого, що з іншого приводу торкнувся, хоч і побіжно його теми, Славенко свою статтю писав по-ангрійськи, щоб саме в Америці її видрукувати. Потім відповів на півтора десятка задавнених листів, кожен з них стереотипно починаючи. «Високошанований колего, тяжка хвороба стала мені на перешкоді своєчасно» і таке інше. Нарешті о 8 годині ввечері надів чорного костюма і рушив із візитом до професора Маркевича. Цей відомий фахівець-терапевт кінчив якраз пити вечірній чай у родинному колі і тихо віддавався спочинковій в кріслі коло-столу. Дружина його, що жила тепер у нескінченній тривозі, обмірковувала завтрашнє меню. Ірен перетирала чайний посуд тонким білим рушником. Поява біохіміка, якого провела до їдальній сяюча Пелагея, поділа як раптовий сполох. «А, от хто нас зовсім забув?» – скрикнув професор. «Добрий день, добрий день. Чудово, але хто ж приходить, коли самовар уже погас? Його можна підігріти, мовила Марія Миколевна, якої пальці від хвилювання тремтіли. «Хочете чаю, Юрію Олександровичу?» – спитала Ірен. «Дуже хочу, але, на жаль, не можу», – відповів Славенко, посміхаючись. «У зв'язку з пробами, які я тепер проваджу, мені довелося самому перейти на сувору дієту, з якої чай також виключено». «Кбісу науку, якщо вона касує чай», – скрикнув терапевт. «Це ви, молоді, все вигадуєте. Передусім треба нормально живитися і жити». «Я цілком з вами згоден, професор», – сказав Славенко. «Тільки сказав би, що ми повинні жити не нормально, а нормалізовано. Нормальність є наслідок традиції, нормалізація – ознака поступу. В моєму випадку з дієтою традиційну норму порушено заради норми вищого порядку, а саме в ім'я наукової роботи. Це і раціональне порушення, яке нічого спільного немає з різними ганебними збоченнями, якими ми часом несподівано підпадаємо і які штовхають нас назад у безглуздий романтизм». На превелике лихо треба визнати, що наш розум не завжди ставить цим зухвалим виступам чуття належний опір. Але вони переборюються в процесі життя і розвитку, мовила Ірен. «Чудово, я згоден», – сказав професор. Славенко вдячно глянув на молоду господиню, радіючи їй відповіддю. «Вона ніби відгадала мої думки», – подумав він. Марія Миколаївна мовчала. Вона могла б тільки сказати біохімікові. «Яка ви пара з Ірен? Яка пара? Але сказати це було б незручно». Юрій Олександрович розповідав іще з півгодини про свої спроби і наслідки, яких він сподівається. Потім звернувся до Ірен. Чи не були б ви ласкаві пограти? За цей час я зовсім не чув музики. Залюбки, але раніше я хочу показати вам щось таке, що може вас потішити. Прошу до моєї кімнати. Я покажу вам пару симпатичних ведмедиків. Цяцькових, сподіваюсь? Не цяцькових, але в усякому разі скляних. Слава Богу, слава Богу, прошепотіла Марія Миколаївна, коли вони вийшли. А як я вистежив його тоді, Марусю, не можу забути, сказав професор. Але в мене ще два візити, чудово. Тепер пошесть черевного тифу. Доглядай пильно, щоб усе милось окропом. За весь час знайомства біохімік уперше зайшов до Ірен у кімнату і витончений теплий порядок у ній вразив його. Він схвильовано почував пухкий килим під ногами і думав, як гарно буде тут спочивати по праці. Ось мої ведмедики Юрію Олександровичу мовила Ірен, подаючи йому два вироби старовинної української гути. Я не здогадуюсь про їх призначення, сказав він нерішуче. рішуче. Ах, сором, це ж посуд наших предків. Сюди наливали вино і пили його ось із цих чарок, і вона показала кілька синьо-фіалкових скляночок одного з ведмедиками віку. Вони нагадують лампадки, на них позначився релігійний дух доби, але й самопевність ваших предків. Собі й богові вони наливали приблизно в однаковий посуд. А ви якої думки про це скло? Я про нього той думки сказав Славенко, що посуд моїх предків був нераціональний». Всякий посуд повинен передусім бути зручний до життя. Цього не можна сказати про цих покарлючених ведмедиків. Але ви, Ірина Степанівна, я бачу, цікавитесь старовиною? О, старовина тепер у великій пошані, і в мене справді зібралась уже чимала колекція. Початок її збірки і нахилу до старовинних речей належав до минулого часу її першого заміжжя, коли вона від свого милого діставала коштовні подарунки». Такого походження була і каблучка з великим діамантом, що блищала в неї на руці, платина гадючкою обручка старої французької роботи, і камея з витонченим римським профілем у неї на грудях. Подивіться, вала вона показуючи на етажерку. Тут порцеляна, майоліка, бронза. Ці хінські статуетки надзвичайно давні. А ось знову ваше рідне, старі межи вироби, які недавно придбала. Я трохи грабую татка на це безділля, але справді воно того варте. Професор біохімії дивився на рідкощі, і його погляд спинився на хінських та гіндузьких божествах.